Hej Hejsan alla podcastlyssnare, markus Marcus här. Jag kan tyvärr inte medverka i denna veckans podcast men jag har några få spaningar som jag har gjort den här veckan som jag hoppas att Magnus och Andreas kan ta upp. Jag skulle vilja börja med att ni tar upp den här Millennium-trilogin som vann en internationell Emmy i New York på internationella Emmy-galan. Och eh, sedan har ju tyvärr Lasse Brandeby har gått bort. Och då är jag inte ironisk alls. Jag satt och tittade på lite av hans eh, tidigare grejer. Och eh, insåg vilket eh, geni ska jag inte säga. Det, det är ju Men det fanns ett värde i det han gjorde. Med all annan skit som finns idag. Jag såg bland annat på Robbins. Det här TV-programmet på SVT. Eller talkshowen Och hans torra inledningsskämt är så fruktansvärt dåliga. Men sen så tänkte jag också att mycket med Lasse Brandeby... Hade att göra med att alla han intervjuade var så fruktansvärt icke-mediatränare. Idag är alla så sjukt mediatränare som sportstjärnor och bland annat eh, artister och skådespelare. Så att det, de bjuder inte till, det blir inte så kul. Lasse Bra eller Kurt Olssons intervju med Patrik Sjöberg på ett tak i några enorma soffor någonstans i Göteborg. Kan jag misstänka, eller Borås eller vad fan det kan vara. Var fruktansvärt roligt, fortfarande faktiskt. Pay your respects. Sedan, om tiden finns, så tycker jag ni skulle ge er in på inredning. Mångmiljardindustri. Men jag har en teori här, som en god vän till mig berättade. Att hon tror att alla som har tända ljus i fönstret, levande ljus alltså, de kan någonting om inredning. Kan detta stämma? Detta är upp till er att avgöra, så varsågoda grabbar. Break a leg. Tack för det, Markan. Det var ju synd att inte du kunde delta i dagens inspelning live. Men vi ska ta, ta dina ämnen och göra det bästa av dem. Ska vi börja med Millennium-filmen The Girl with the Dragon Tattoo, som har premiär den 21 december i Sverige. De kanske har någon förhandsvisning i Sverige, eller för premiär, eftersom den ändå är inspelad i Sverige. Och handlar om svenska karaktärer Och att det är en svensk författare Som har skrivit boken Och <laughs> Har du sett filmen? Eller alltså, den, den svenska filmen menar jag Sett alla tre faktiskt ja um... Och läst böckerna Nej det har jag inte gjort nej. Det resulterar ofta i att man aldrig läser boken Och otroligtvis Går miste om en bättre story Jo precis Jag um, känner igen mig lite i det faktiskt den här eh, amerikanska filmen spelades in i Stockholm i sommars bland annat, eller i våras. Och eh, en kompis hade varit på en av inspelningarna. när de skulle Det var en någon liten scen bara där eh, Lisbeth skulle hoppa in i en bil och eh, åka därifrån i princip. En, ett litet mellanklipp mellan två scener kan man säga. Eh, och för den här lilla scenen så hade de riggat upp en stor... Eh, ramp eller någonting med en massa slangar som gjorde att det regnade över hela den här gatan där den här scenen spelades in. Och det var en massa grejer som gjorde att det så mörkt ut och att det var dystert fast det var mitt på en solig sommar då. Och det säger lite om hur jävla stora Hollywood produktionerna är om man jämför dem med de svenska filmerna för att de svenska millenniumfilmerna är ju inte mycket, mycket mer påkostade än Beck känns som. Som en, en bra Beck-film kan vara nästan klassa dem som. Det känns som att bäckfilmerna är finansierade i ett pa färdigt paket. Tysk finansierade. Mm, precis, är någon ja. färdig jo, de pumpar väl in ganska mycket pengar. Ja. Så att det är för, med tanke på att de gör så här många bäckfilmer så är de nog, ganska, de nog är en hyfsad budget ändå. Bäckfilmerna menar du? Ja. Ja, det... Tror du inte det? skit en reaktion. Jo, men jo, det tror jag. Bäckfilmerna menar du? Ja, precis. Alltså, jag menar inte att de har en, en jättebudget, men i förhållande till rena svenska produktioner, som inte har något tyskt bolag i ryggen. Men sen har man fått betala priset och att ta med den här Josef-tysken, den enda människan som dubbas. Det är riktigt dumt. Ja, det är fan dumt. Det kändes lite som Varanteatern som regnade. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> det var den bilden man fick upp. I för... jävligt mycket 90-talet. Ja, ja, exakt. <laughs> men vi kanske ska kommentera det här Mackan, vi är inne på att det faktiskt har vunnit En vad var det en, en Emmy, emmy var det. Mm. Är En eh, internationell Emmy På den internationella emmy galan Som man så noga påpekar ja. ja, det är väl lite imponerande Man har ju inte sett filmen och någon helt bara poppar upp och fått ett pris Ja, nej, precis, så jag vet inte vad de fick pris för ja, Men apropå det, det är ganska intressant Faktiskt att veta vilket pris det var För att jag kan ju tycka det är lite avgörande För hur tungt priset egentligen är Ja, jo precis. Det kan ju vara bästa ljudproduktionen eller någonting. Men det kan ju också vara så här, bäst, eh, bästa manus efter förlaget. Mm. Annars då den redan är där liksom. En sån Det är väl kul. Jättekul är det egentligen inte, för den finns inte alls svensk längre. <laughs> Halvsvensk produktion. Vi, vi diskuterar det här lite innan sändningen här med namnen. Jo, mm. Joel Man spelar Christer Malm. <laughs> Jag kommer eh. inte ihåg karaktären dock. Eh, framförallt så diskuterar vi ju lite hur namnen funkar på engelska mm. Mm. Mm. Ja, jag hade en, en teori om att det spelar en tecla stor roll Om de hade bytt namnen, förstår du, ni ju ändå det. Tycker Jag tycker ändå eh, på något sätt att det är bra att man har originalnamnen kvar Och det är väl det som gör att eh, det blir lite exotiskt att slå så himla stort i utlandet också Mm, där har du en poäng att Jag svarade där, det var sjukt uppehålligt <laughs> Jag tyckte du sa att jag hade en peng Nej, poäng. poäng. Vi har svarat mm. vatten, vatten i halsen samtidigt. Så det gjorde Ja, okej. Okay. Det är väl han som har gjort Seven också som har gjort den. David Fincher Ja, David är Fincher. Ja, ja, precis. Han gjorde... Vad gjorde han med nu? Han gjorde väl någon nyligen? Gjorde han inte det? Ja, Benjamin Button. Gjorde han den också? Tror du det. Gjorde han till Facebook uh. också? Eller den social Jo, network? just det. Social network är det. Uh. Det var den jag tänkte på. Ja. Ja, just det. <laughs> ja, rejält. Mm. mm, jo. Däremot så... Det känns Det lite som när man ser klippen att... Jo, det är sant. Ja, det blir säkert bra. det, ja, det ska bli intressant att se, faktiskt. Mm, och det lovar lovan ändå med en, med en statuett redan. Mm, mm. Mackans andra punkt på... Ja, hans egen skapade lista var ju att Lasse Brandeby har gått bort yes. vilket känns grymt tragiskt kan jag tycka det var faktiskt första gången jag hörde det i MacKens lista eller hans inspelning jag visste inte om det det har varit ganska stora rubriker på det sen dagar det har det <laughs> ja, jag det jag är så största extra så här skitstora bilder och... men när hände detta? två, tre dagar sedan <laughs> jag förstår inte hur jag har kunnat missa läser Det är träning om har... Jo, det gör jag faktiskt Men, ja, men det är tragiskt Och uh, Marken får väl Föra gruppens talan här ja han, han ju, ja, han gjorde det Jag tycker inte vi ska Förstöra bilden av Lasse Bandeby uh, Genom att Prata för mycket om honom Nej, jag är inte jätteinsatt alltså, I hans karriär det, det enda jag minns Är, okay. är hans, hans uh, julkalender Ja, just det Och uh, det här rena var Rolf men så stannar typ där. Det var ju den här serien och uh, den här Film. filmen som de gjorde på Kurt Olsson också. Um, det är inte så mycket att säga om <skratt> dem heller. Men de har man gjort i alla fall. Men apropå det här med folk som går bort och så här. Mm. Så har jag märkt en grej. Jag vet inte om du känner igen det. Men det är sjukt mycket mer ledsamt nu när man är äldre än vad det var när man var yngre. Jo, det är det Man har blivit blödigare. Ja, fruktansvärt skulle jag vilja säga. Ja. Det är inte så att man mm. kanske grät så när man, det, man kanske måste stå folk närmare då, men man märker när folk går bort, så här kända personer, att man blev väldigt, väldigt nedstämd. Man blev lite rörd. ja. jag hade en sån dum teori när jag var liten att bara man blev vuxen så svider du typ inte om folk går bort. Hur tänkte jag då? <laughs> Helt fel. Ja. ja, det är snarare tvärtom. Nu är man mycket mer vaksam och uppmärksam på hur saker och ting känns. Ja, man tänker väl mer på konsekvenserna nu än vad man gjorde när man var liten. Jag tror det är det ja. det handlar om lite. Och mycket medkänsla har man ju nu också med, uh. med folk som... Ja, man kan förstå, man blir berörd när man läser kommentarer hit och dit. och Visst, det kanske rinner av en ganska snabbt. Men precis när man läser gärna så kan man läsa, wow. Wow. Det var ja. lite Steve Jobs också. Och jo. Michael Jackson, det <skratt> var lite sådana... Ja, faktiskt. Det, var, det gick inte en helt oberörd förbi. Nej, det är sant. En annan grej som man kan prata om, det var det här med ljus i fönster. Jag fattar inte vad han menar. Frågan var ganska simpel, men... Ja, jag gjorde var en fatta men... <laughs> Jovigt om vi fick börja där. <laughs> <laughs> Vadå? Vad, vad är ett ljus egentligen? <laughs> ja, shit. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Skulle det, vara någon, skulle det vara något tecken på att man kan någonting i min redning för att man hade ljus i fönstret? Alltså jag har ju ljus i fönstret men jag anser man inte kunna så mycket om inredning. Jag vet ju vad en stol är jag vet vart bord är. Man får ju förutsätta att det handlar om tända ljus. Men jag tänder ju dem ibland också, mm. de ljusen. <här> ja. Det händer. Det är fint och romantiskt med levande ljus. Det, det är ju, det jag ser Det har en viss känsla. Ja. Det bidrar till mys. Jag skulle väl vilja påstå att, att det är så sjukt avgörande på övrig inredning i, i rummet. Kör man en futuristisk uh, inredningsstil eller allt är lite så här sterilt och uh, stilrent Så funkar ju inte levande ljus riktigt Nej Kanske Men uh, jag kan ju inte ett skit om det här Så att uh, jag var inte riktigt besvara frågan Nej inte jag heller Tycker vi, um, Det kan säkert vara en poäng i det Vi får kanske återuppta den här diskussionen När mackan kommer tillbaka Eller så får vi förhöra oss Hos våra vänner Så att vi Nej. får lite mer input vad tycker kan... du om ljus egentligen? Alltså det här med ljus i fönster Alltså ljus Ljus äh, <laughs> Källa äh. Levande ljus Källa Alltså vad, vad tycker du om det? <laughs> Hör du hemma Eller är det bluff? Den där? <laughs> Hör jag du hemma inte... eller är det bluff? Nej jag kommer inte på något bra Det är inte riktigt svårt ämne Att diskutera känner. Jag. Så vi skiter i det vi tackar för din input, Marcus. Och önskar dig all lycka i framtiden. <laughs> ja. Den här brasan som man kan ha i tv-apparater och datorer. Ja, ja. mm -hmm. Jag måste säga att den håller ändå. <laughs> För att ha, alltså jag har ingen själv Men jag kan, jag kan förstå syftet lite med den Ja, jo det kan jag också förstå uh, Jag kan berätta en liten Anekdot kring den här brasan Shoot uh, en, en kollega till mig när jag jobbar på Ica i Röstunga mm. Känns som att jag har pratat om Ica i Röstunga Varje podcast nästan mm. Där jag byggde upp hela min livserfarenhet Ehm mm. uh, Jo, han, hade en, han var ganska tidigt ute med att ha en uh, väldigt stor tv. en 40 tummare. En typ, ja, 2001-2002, kanske. Då var det inte så vanligt med sådana Nej. Uh, <laughs> Men i alla fall så hade han den här. Uh, det är väl det som man kan slänga i för att få det lite hemtrevligt. Fick han så... den till då eller? Jag bara undrar. <laughs> jag vet faktiskt inte. Men han köpte den, om så. den ingick. Ja, jag ja. tror han fick betala extra för den. Oj, oj, oj, ja. Ja. Uh, nej men så hade han den igång när han var på jobbet. För att hunden tyckte det var... Myden satt och kollade på den. Uh, och då var det en av grannarna som <laughs> larmade brannkåren. För de trodde att det brann i hans <laughs> Så han blev uppringd på jobbet Och fick springa hem Och sen insåg ni att det var bara den här brasan Som stod, stod och vaddrade i tvn Sjukt, sjukt dumt ja, det, var, det var en bra anekdot Tack eh, Och så tänkte jag ett, ett och rum där, där du inte riktigt kan eh, lokalisera ramen på tv:n, eller man ska säga. Då kan man ändå lura sin i, i, i själva illustrationen av att det är en brasa Jo, framförallt när man har platt -TV idag. Mm. Där eh, tv:n sitter direkt på väggen. Precis. Är det djur till de här? Ja, det finns också, tror jag. Så att det, det är knastigt. Det är är halva grejen. 4 d upplevelse Ja, precis. Eh, men om man jämför då att kvar i det funkar ju inte alls. Nej, eller vad då? Gör inte det. Nej men vadå, akvariet i Vilket är så kul för vadå Man kan inte ha bra i tv heller Nej men det är inte så ofta man kanske sätter i akvariet där, När man sitter och har det mysigt så att det. Nej men... Jag tror ju att jag aldrig hade satt i En bras har du satt i TV. I brasan Nej, jag så... nu har jag aldrig gjort ja, men det Det är väl en sån grej som du har på när du, ändå, när du inte tittar på tv Det är inte så att man sitter och glor på akvariet Eller glor på brasan Utan det är ju när du gör annat som du har typ Ja, en middag eller någonting. En modhöja, så att säga. Precis. Och det, man drar sen alltså det, alltså det skapar ändå en viss, viss eh, harmoni. När man en varm det. känsla. Mm, precis. Fan, brinner det i tvn? Nej. <laughs> Nej, det den jag är en bra stvd. Ja, exakt. Man skulle kunna ha en lava -lamp. Vad hände med dem egentligen? Ja, jag tycker de var fascinerande. Hade du en sån? Ja, det hade jag. Det var ju en liten retro-grej alltså det, det var väl på 70-talet De var stora egentligen, eller 60-talet Ja, så kom de igen då eh, på, fixat, I slutet av 90-talet ja. Det är kul ändå med sådana grejer som får uppsving på det vis På 70-talet, 60-talet Då var det ju mer än en, eh, en vanlig lampa blup, blup, blup. Skitris i belysning <laughs> blup, blup, blup. Nej Kul med nostalgi och eh, Mainstream-nostalgi Så mycket bättre rullar det för fullt på TV4-an varje lördag nu Och det är ju större succé än någonsin. Eller någonsin, då det är bara andra säsongen. Men det går ännu bättre i denna säsongen än förra. Och låtarna som är med blir stora hits. Lalles tre versioner av um, andra artisters låtar ligger ju ett, två, tre på iTunes. Har du sett det? Jag har faktiskt sett uh, var varenda avsnitt, tror jag. Hade du sett det, så du? Mm. Du hade sett alla avsnitt? Det har jag gjort faktiskt, det är inte så att mm. jag bänkar mig, det är bara att jag har råkat vara hemma Nej men jag skäms inte Det förvånar mig lite att, att låtarna är sån, lall är, är, är grym, men överlag där är inte mycket av de andra låtarna som är bra alltså. Jag har bara sett ett avsnitt, men jag förstår inte heller riktigt varför varför det blir sån jävla hype kring låtarna Men jag har en liten teori <laughs> Låt höra. Precis som när vi gick på högstadiet, eller inte högstadiet, lågstadiet. Eh, så lyssnade vi på smooth hits. Och det, det var ju en jättesuccé då. Och det var ju för att man, man tog vanliga låtar som man kände igen jättemycket. Och sen så gjorde man någonting helt annat av dem. Men det är ju på grund av att man känner igen låtarna som man tycker de är bra. Smooth hitsen hade ju inte varit någonting om de hade tagit, skrivit egna låtar. Nej, det är sant. Och jag är inte samma grej här i så mycket bättre att... Ja, man känner igen originallåten och sen så gör vi framförs dem på ett helt annat sätt. Och det är bara igenkänningsfaktorn och att de spelas upp på ett helt annat sätt som gör att folk tycker det är intressant. Succéen är lite svår, jag fattar inte den riktigt för att alla låtarna är långt ifrån bra. Det är lite så här, så här synd om, om timback och uh, E-Type, Martin E-Type Ja. För de, de har sån jobbig genre för att göra om låtarna så E-Type är väldigt, väldigt enformig. Ja, just det. Alltså, han får ju göra sin Eurotech nu, eller vad det kallas. Det blir bara kaman up, kaman up, kaman up, coming up. Jag sa någon intervju med honom där han sa liksom att han, han var rätt övertygad om att han var dit kallad Eller så att tillfrågad på grund av att någon annan får tacka nej. För han fattar inte riktigt liksom. Han är inte hemma där riktigt. Och i det avsnittet som jag såg så kändes det som att folk inte tog honom riktigt på allvar heller. Nej, precis. att alltså, Alla, precis som järjär, e jag järjärn, han kommer e-type-ation. För övrigt älskar e type man Han verkar skön. Det, jag tycker mest det är kul att höra liksom, versioner om man sitter där hemma i tv soffan Så sta, du typ stannar lite där Alltså det kan jag också köpa det, alltså På den nivån så är det ju intressant att se en, en tolkning men... Det finns kanske någon låt man har lyssnat vidare på liksom, Men annars, eh, annars är det för dåligt tycker jag eh, Plus att det är lite så slibbigt vinklat där, alltså Även om det är fint, eller fin tanke Att de ska berätta något lite såligt. sorgligt liksom. Man kan bara ta som exempel Helt bizarr jämförelse jag tror det var Timbuk då som var huvudperson När han berättade om sin bilolycka och det, eller? Ja, väldigt, väldigt tung grej att vara med om liksom Sen så i senaste avsnittet tror jag det var Lena Philipsson som var huvudperson där eller så Då berättade hon alltså när hon blev mamma och tvingades ut på turné Och det första då som hände är att Per Bjurman på Aftonbladet skriver ner henne totalt Och sågar henne och det var brutalt och det var väl fler med honom som gjorde det Ja. Och då, då blev det väldigt jobbigt för henne att vara ute på en turné När hon visste liksom När hon gick upp på, på scenen och hälsade på alla att, att alla har läst det här och vet Att den här showen suger Alltså jämför, jämför de motgångarna Jag köper på att Lena P.H.s grej kan vara tung också Men för fan <laughs> Samtidigt så Det kan finns grejer man har varit med som är hemskt Som man inte väljer att också Men hade jag suttit här var, var lena på oss man känt lite så, usch blek Min grej var jämfört med Timbock i eh, bock <laughs> Tim, ja. kan ju båda gröna svida, det ska man ha respekt för Men det, det var lite kul när de satte sig I kontrast till honom Det blir mer dramatiskt efter klippningen Och, och så också han är ju sagt något sånt att, att de hade ju klippt ihop han är helt sjukt så att han framställdes som världens fan av Thomas Lenin. Så <laughs> <laughs> han sitter så framme på TV:n och, och sagt liksom så men lägg av. Typ kört någon grej slow motion. Vad så det jobbet ändå man ska nog inte vara rädd om sin image när man ställer upp i så mycket bättre. Det är ett sjukt bra format för svensk TV tror jag. Kändisar som hänger med kändisar. Ja. Och sen är mixen av olika genrer och artister också rätt intressant Men nej, hade du varit med där festen? Det känns som att jag rann iväg Det är bara det att jag är lite Förbannad på att folk Tycker låtarna är så jävla bra Och köper dem När man förmodligen inte hade gjort det om, man inte, om, om det hade varit Lalle som hade skrivit de här låtarna själva Själv så hade de, de förmodligen inte Fått alls den uppmärksamheten Ska vi bolla vidare till någonting annat här? Det tycker jag vi gör faktiskt Jag läste om ett sveitsiskt par i äh, svets, äh, äh, Bra staten Andreas. Men äh, jag gjorde det för Jag läste en, en liten kort artikel äh, om ett par nudistpar som vandrade upp i de sveitsiska alperna. Endast iförda kängor och äh, så här, vandrastrumpor. Vet jag inte om det heter men någon form av strumpa i kängan. <laughs> vandrastrumpor? Äh, ja. Kanske en stav också. Men uh, i alla fall så uh, hade de råkat. Eller råkat. Jag vet inte, kanske jag var medvetet. Uh, jag är inte så påläst. Men uh, de hade i alla fall vandrat förbi en, en uh, familj som satt och hade piknit. Hur och, och, och det var en sån här full frontal-situation. Uh, uh, de sa allt. Jag tror faktiskt inte det var ett par när jag tänker efter. Det var nu bara en gubbe. Skit Det är nakenheten okay. jag vill låta. Han hade då blivit anmäld och dömt till, till böter, men så hade han överklagat för att det finns ingen lag då i Sverige som säger att man inte får grundt naken eller van, nakenvandring ja, helt enkelt. Jag vet inte om det var specifikt nakenvandring. Blottning, blottande av ja. könsorgan, förarjadstvekande beteende eller något sånt. Ja, exakt. Ja. Han har ju vandrat förbi där i alla fall så att han har en ja. teknik. Jag ser den där perfekta pickningen framför också med prick i korv, två riktigt Pippi Långstrump stora korvar och fet jävla fann och men Var det bara en gubbe eller det var en familj? Eller vad sa du? Ja, det var en gubbe som blottade sig men det var en familj som satt och Ja, uh, Okej. Okay. Uh, okay. <laughs> det, det var en vandrande familj som kom och blottade sig en gubbe som sa att det en pippi Långstrump korv. Uh, Hur ser en pippi Långstrump korv ut Alltså sjukt jävla mycket sådana här uh, fet i korven. Alltså slags en tokprick som hennes nylle liksom. Tokprick som liksom, lilla gubben och, ja. ja hennes, hon har väl ganska fräknigt ansikt eller? Ja just det, det har ni ja. Ja. Sån korv På jättefeta mackor, lager, smör Skitsamma, jag vet inte ja, hur det detaljerade picknick var det var Men apropå det mm -hmm. Så eh, Nakenhet alltså ja. Så tänkte jag gå in på en annan grej då Och det är att i dagarna här nu Om jag förstod det hela rätt så har EU förbjudit de här nakenscannarna på flygplatser Så är det de som hävdar då att, att, att det är lite fäkt, att, de, att, att det handlar om just det att folk gnäller Alltså integriteten när man ska gå igenom en sån här scan på en flygplats Det kan jag köpa ändå för det är lite så smått nedan, Men det är liksom inte hela världen Jo säga. men samtidigt så ser du inte Du ser inte hur stort kön du har så att säga Nej men det är inte komma till Det är ju väldigt mycket ju inte en, en Barbie nej. dock view Jag har ju inte sett bilderna Men det är väl inte så att, att Det blir liksom en Att skannon går igenom kläder och Sen så bara stannar han precis vid huden Alltså man kan nog se om man typ stoppat upp en, en Liten nyckel i röven Ja. Kan man kan liksom... om man har gjort det så kanske man är lite misstänkt äh, Ja, då bör man ju ta ut den där nyckeln Men eh, jag tror inte du kan se liksom konturerna på kön och sånt Nej, precis I inte. någon större sträck och... och det menar att det blir väldigt mycket barbid och kontur. Ja. Men då hävdar ju EU då, eller vem, vem det är exakt som har beslutat detta Att det handlar mer om strålningen Att det är onödig strålning som sker via de här skärnorna Det har ju i sig EU rätt i men så är det ja. de som då hävdar att de gömmer sig lite bakom det Att det egentligen handlar om integritet mm. Men det känns som att integriteten I detta fallet alltså, Det låter ju värre när man säger scanning Än vad det egentligen är Ja, det är bara något ord du har fått liksom. Så därför vet jag inte om integritetsfrågan är Om jag tycker att det är Någon fråga om integritet i detta fallet Nej, men man kommer ju flyga en del Så att, uh, det var lite intressant att typ upp tänkte jag Jo, faktiskt Vem är EU förresten? Vem, vem som är EU? ja Ja det är skönt om EU är så jäkla jobbigt smeknamn Du är EU fest på lördag Du är är Som bara man kan kalla på när man är nitad som as När man har en chewbacca -fil. Men på tal om konstiga namn mm. Så var det en kvinna i Ryssland Som bodde i... Ryssland? Ja, exakt marta <laughs> En gång till Det lät mig att tugga på någonting Skit i vilket Ryska i alla fall Som hävdar att en, ett ufo Kanske är till hennes trädgård ja, okay. Var på hund då Plocka ut ufet För det är, det är ju det man gör Plocka ut ufet ja, Ur eh, farkosten Men är inte ufet farkosten? Ja, alien menar du. eller som ja. Eller menar jag ja. Föraren <laughs> Hon plockade ut föraren plockad Och körde iväg GTA-style Sköta om aliens hade sån Simpla jävla bildör Tagit sig igenom atmosfären Och en av de jävla Han hamnade inte mer än att kliva ut <laughs> <Så. laughs> Man kan se en sån lite rattfull alien Ligga lite blodrinnande Som pannan på ratten ja, Just det <här> Sjukt bra bild Skitdumt 60 cm lång var den också Alien ja. Föran För Föran ja. Men hon har dragit ut honom Ur, ur farkosten mm. Och lindat in honom i, Eller henne kanske det var också Det vet jag inte och sen så hade en lagt den här valsen i frisen Och haft den där i två år <laughs> Okej okay. Det är ju så man ska göra om det landar en igen. En förare Om det landar en, alien. en förare Ja, <laughs> <laughs> en, för <laughs> <laughs> <laughs> en sträng <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej men det, jag tycker det är bra grejer uh, Och sen uh, ja, nu, Det här var 2009 Och uh, det är så fruktansvårt att få det trovärdigt Men vad har en sin, ä, sin förare nu då? Jag vet inte om man tina typ upp honom, för jag ha en bild här. Den kan vi lägga upp på vår blogg. Ja, det gör vi. Ja, eller Twitter. Mamkost. Ja, vi lägger upp den där, så får folk skåda. Det här var veckans podcast. Om ett par avsnitt så kommer vi förmodligen ha ett julspecial- där vi kör rimstuga Och därför uppmanar vi er att Maila in eh, Förslag på vad vi ska rimma på Alltså presenter, julklappar Som vi ska sätta rim på eh, Och ni mailar till mamcast.gmail.com Det var lite uppesitta kvällstänk Tack Macan För att du har bidragit med ett antal ämnen idag Och eh, lite som en trevlig avslutning På veckans avsnitt Så tänkte jag Med Magnus också, självklart Tänkte vi Mm. På redaktionen spelar en liten fin Trudelyt som en svensk barnorkester har spelat upp. Och det är en Richard strauss som jag tvärtom inte minst namnet på. Men eh, lyssna och njut så hörs vi nästa vecka. Hejdå. Hej då! Hej!